Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allah në më adhuale, fa lëndarujme, bëtëm për të ndihme dhe fa lë kërkojmë, la vdata dhe bëkimëtë allahu, qëfshmi muhammedin, aleyhi s-salatu wa s-salam, bëfaminët i më shokët, dhe gjithëta që ndihëki në rukë në t'huërë, dhe rëndin dhe funëtë kësaj bëtër. Të ndruhë lë Ati ajo që më mbetën në javën e kaluar tek komenti i surës Al-Fatiha. Dhe më dhanë se si kjo sura me ta fillohet Kur'ani dhe është nga surat më të rëndësishme të Kur'anit dhe përmbledh vetën e saj me drejt kuptime të rëndësishme që më mësojnë kuptimin e drejtë fes, të fesë dhe mësojnë adhurimin e dukur ndaj Allahut të mballosur. Ati që kemi përmendur në hyrje të kësaj sure ja Allahu Jalleu ala thot alhamdulillahi rabbil alamin. Lekin për më anë të çkaim kupton fjalën alhamdu lillah. Dhe një pjesë shtuimisht të asaj që ka thënë më rabbil alamin. Këto më thënë se fjala alhamd në gjuhën arabe nën kupton një lloj falëndrimi dhe madhorimi i shoqëruar me dashuri, respekt dhe nënshtrim. Dhe Këllë i falrimi kështu Me gjitha përbërs Nuk i takon as kujt pas Allahut të varek vëtala Dhe Allah u gjallewala pasadhet Lillah E përmen amn Allah Këllë i falenrim Këllë i vëdrimi qoftë Allahut Dhe kimi thënë se amni Allah është amri më imadh i Zotit të varek vëtala Allah u ka shumë amrat të bukur Mirë për amri më imadh I Allahut të varek vëtala është amri Allah Dhe kjoj emr në kuadrët e kuptimit të ti dhe përmbatës të ti, dhe tëtë të aludon në adhurimin në Allah Gjellë Huala. Tëhënë, të Allah, aji vetë me që më ritanë të adhuruhet. Përndë në na e falendojmë Allahun Gjellë Gjellë Hualu për mes adhurimet. Dhe kjoj është një kuptimë në në nësitë dërëzë që duhet me pasë për asyushë. Nga se Allah o thotë në varzimësi, Rabbil Alemin. Përndrimi i qoftë Allahut, i cili është i vetmi që me njëtanë të drohat, i cili është kryuasi, sunduasi dhe kujdestari të gjitha botrave. Në këta jetë, të parë të suosë e l-Fatiha, e kemi një dëvërtet të pëmëhushme dhe një argument për këtë dëvërtet. Kështu është feja jonë, të mundë feja jonë është fej e vërtetë. Të gjithë thamë si me dhe parimet e kësë fi janë të vërteta Pse, nga si janë të argumentuara, me fakte Nuk ka asë gjënë në finë tonë e cila për shambullë nuk ka argument Dhe besimtar du të shumë më mësu Allah në madhru Në argument të qartë Jo me, dhe më thonë, me ndjelesi, apo me hammendesi, apo në forma tjera Allah u ka kërkuar nga ne që ta adhrujma te me së qëllësi Me kënë një së qëtë, dhe më dhanë me kuptu argumentin, me kuptu faktin, me u bindë vërtetin dhe me ndikë rrugën e Zotit. Në këtë jetë është kërrugë që në hemësënë Allahu Tebare Kotala. Elhamdunillah është një e vërtet e pa më ushme, se i tërë falendrimi dhe i tërë madrimi dhe e tërë mirë njohja i takan Allahu Tebare Kotala. Aja është i vetë me që meritën të adrotë. Pëse është kështu? Nga saja është anë bilale minë. Nga saja është zoti, aja është kryuasi, aja është në bikqyësë dhe kujdestari të gjitha botrëve. Ndëj, aja që në ka kryuar, aja që kujdesë më ne vazhdimisht, aja që gjithë gjithë në dorënë ti, aja dështë që duhet të adrotë. Po ju dikush tjetër. Për shamë, korejshtë e me i kës Adhuranin Zotëna që ata kujdeshshmë për ta, jo e kondër ta. Përshambull, ata i skulpturanin, ata i ruanin, ata i mbronin, që farë Zotë ështëtaj që ti dush meru të ata, Zotë ështëtaj që i trunë ty, ata përshambull kujdeshshmë për ta, dhe nuk meritan të jenë të adhruan. Edhe në façdimësi, gjitho kërë që i drejtojtë dikujtë me ndë një formë të adhurimitë, Çaje nuk i takon pas Allahu xhalla xhala lu ta din se ka dal nga rruga drejt. Për çfarë arsye? Nga se nuk e meriton adhurimin as kush pas Allahut të mënduar. A ka Allahu shok në krem? Jo. Ai kanë i, kan i mundi kush Allahut më na kriju? Jo. A ka Allahu shok në furnizim? Për shembull me do me do atë që ka krijuam dy pjesë, më thon jonit O ne pekësuri pe qëtë pjesë, e ti kujdesë për qita për shahëmën A banë zotë kështë? Jo Aj kujdesë për që dhejë Allahu thotë në Koran La te ehkuduhu sinatun wa la naum Atë nuk e kapë asë kote asë gjume Në fund të ayetët kërsis Wa la ya uduhu hifudhuhu ma Aj është që e mbanë që jetë dhe tokën dhe nuk lodhet asë njëherë nga kujdesit për toë. Së lodhet allë gjellohë, nuk ngarkohet ajkurë. Që për shambull, me talonë të një gotë me ujë, po me majtë në fillim doko të letë. Mas një dhatë një ujë të fillojë më bëjronë, mas një gjësore botë shumëronë, mas njërë doko si mi pasë, dy shikilë ndorë, apëtër. E pëse një se të shë letë, për vazhdimësi e e banë që tjetë, e vstiti di kurr mas dorra bien edhe pse ajo është shumë më së lehtë radi është shumë më së lehtë mirë po vazhdimësia mbajtjes e bën shumë tron atë e Allahu xhallahu ole i mban qetë të tokën mos të përplas, mos të bin çik pekur i ka kriju edhe e thot wala yahuduhu hifdhuhuma nuk lodhat kurse kujdesure asmbikçururi kur për çhetë për tokën ne përdisoj kështu ai lodhet e na lodhemi e ajës flenë, e na flenë, ajës këllëve për pijas, për rushqim, asë për askenë, e ne kemi në vëjt për gjitha këtu, e për na jemi ram, aja është zotëi, dhe ne duhet ati të nështrohemi, andaj, elhamdo lillahi, rabbil alamin, falënrimi të kënë Allahot, zotë të botëve, nga se është zotë i botëve, për këtë e mëritan, na ati të për ulemit, aja është i gjeldishme, na nuk dim, Allahu ka, i ka thënë kësoj dhije që e ka njerë sot Wa ma uti të minë ilmi illa kalila Allahu tha krej që ka dini është pak Që i do gënirë që këna mrina, që ka dimna, i do gënirë shumë Amma Allahu tha në krasim që ka ka dhije pak jo është do njuve Nga sa Allahu gjallë olasht i gjildishëm, a i din që do gjë E përdi sa kështë, atër a i mërëtan të adruat A i mërëtan të dhjoat Në simet e ti meritojnë të respektojnë dhe të, të ndjegën dhe të, të pasohen. Dhe në këtë e të Allahut, elhamdu lilla, falendrimi qoftë Allahut, dhe thamë Allah është aludim në adhurim, që i bia gjithashtojnë nga kuptimet e këtja jetë është të ndërru dhe zërse. Falendrimin dhe Allahut gjellë uala, për begati që na i ka dhonë, duhet bëhet për mes adhurimin dhe i ti. pëse e falim namazin, falim dhe Allah Gjellalë ala, e pëse agjerojm, falim dhe e kjo falim dhe a dhurim dhe Zotit Gjell Gjellalë hu. Andaj për shamull, nuk mi aftan që njeri jo të përdor lëllëj begati, të gëzan lëllëj mirësie, e pastaj, ka shi gjitha këtë mirësive, ka shi gjitha këtëre begative, të mjaftohet veç më një form të falërimit. Elhamdulillah, me thonë. A është jo, të mjaftohet me? Jo, apëto. Jo. Dikush edhe për buk, edhe për shëllet, edhe për atë, edhe për atë. Kajtë njeko, Elhamdulillah. Jo. Përëndaj, shukane sa bukur istame ka regullu sistemin e mirë njohjes dhe falërimit dhe Allah Gjellewala. Na jemi, na njerëzit, jemi për doruës dhe jemi konsumator të begatimet të loj lejshme. A konsumëm një loj i begatije po? Ari begatije, shëndet i begatiji, dhe më honë ushqimi begatiji, uj i begatiji, shumë, Allah o thotë, Allah o thotë në kuran, nëse ju të nëtoni me i nëmru begatit Allahot, nuk kiri nuk më si me nëmru. Nuk mundesh. Shka, sot përsham më shkjenë, sa po zbulan, një ndështë të një loj nërë në shumë i vogël, shumë funksional. Në asë nuk e dim që egzistënaj, ju që nuk dim që ka banaj, po asë nuk dim që ashtaj, desh nuk për po e zbëlloj. Veshtë, Allah o thotë u e fi enfusikum, e felat të pësirun, edhe në vetë vetët e juaja ka shumë argumente, ka shumë mirësi. A, a nuk për po ishenje? Sa ka begati? Që ka tash, këtë moment, sa begatian të aktivizuara, që ti më mujtë me netër hatë. Një nërë veç me bohë më më pëshilë, përshamullë, gazepin e shohimëmë. A në gjitha këtu e më begatit e Allah gëllë gjë, gjallu. E kashi këtu e mira, e mira, e mira, ma ditë pa numër të begative. <coughs> si du të me qenë të falenderimi? I një lajshëm, apo i shumë lajshëm? Ja, I shumë lajshëm. Sikur që begatit e shumë lajshme, Edhe adhurimet do mund, falendrimet do t'jen të shumë lajshme Nërman, nuk kene dhe mund si që falendrimet t'jen Sa ka loj, begati qashme pas loj adhurime S'monim kësona kur Mi për s'pa ku Mi përdur lojt e adhurimeve që Allah i ka kërku pejnjeve Për ndaj, kër Allah unë në thërat në namaz Në thërat në falendrim dhe i ti për begati që da i ka don Namaz e falendrim Pasë nditje Me falë në mazën, një në shruë Allah gjëllevala, falënim dhe Allah gjëllevala, që Allah me të shruë begatit, dhe Allahu i mënuar, me, me të pranu, si kompenzim për begatit, për mes të jadurimin. Nga së të nëgëzën, në nën këtë dunjohë, jenë ahi. Në gjithë që imi tash gjallë, jenë ahi në dunjohë, a jenë në dunjohënë. Po, E për mirë, na gjatë ecës të tunë dhë njohë A përdurim begati? Po, merë ato, ha ato, preka ato, bato, nënstop Kur delsh për dhë njohës atje, kena medalit ton për dhë njohës A të mëna që krejit të begati dikur dhëtë mi pagu? A kejtë faljen? Që ku se të marrë këtë? Ti hendë për dire, mer, merë që ka të dhërështi Veshtë ti edhin që atje ku shkën te, të pratë dikur që ju dhështë me pagu Edhe begati që asht Nuk ka falë. Mirë, po dalimi mes marës në market edhe marës në dunja është se në market pagun ma shtrejt se vetë produkti që është. Apo, se ati du të me fitua dhe pronari edhe rrugat e punëturve. Ati rritë të qmimi për shfarë arzuje? Pëse a i ka nëve për më rritë. Ndërso në dunja, Allah u gjellë u ala nuk e kërkën qmimi në begatisë. Jo, nësë në pagunë ti. Mirë, po Allah u gjellë u ala kërkën pëteje, mir Minimumin e minimumin të mundë shumë për me qenë mirë një njëhës. Njëherë, në kone kaluë i hershme, një për halithëve, u dhecëve të maj, mbret i madhë, ka qenë i muslimanëve, ka pasë, mund, shtetë ti ka qenë shumë ishtirë, shumë i madhë u konëm. Edhe të në vëzër, ju ka shfaqë një problem shëndetësorët. Të mund, problemi ti ka qenë, së ka pas bllokim në, në falin shprimin e urinimit. Ës blloku. Ja, Ës tmer dhimbja tash më madhe. Nuk ka pas mundësi apo. Kan tentuar forma ndryshme, s'kan pas mundësi apo. Deri sot mohon, sikurse thot populli on shpirti punto i dalav, pe dhimbjet, pe mundet, pe gazepet apo. Edhe kanë miq, apo nëjë, jashtoj kujë, edhe është ofruar për mi dhon shole, po unë ta djoj ilaçin për, për këtë mund. Ka më veç më një kusht, a më këmje e kohë ishtë konfërti meqëm. Ka dash mjëllon një mësim këti u dhejëcit, se krejt që ka ki të kështë avlena përë. I ka thonë, nëse të shliraj, a më jabë gjysën që e ki, a i nëzërë u konë, kërë më më mirë gjysën se heqë, se shkoha përshët, e ka thonë, po të alo, po të nërru që të ashtë, gjysën të gjysën e le, veç sh Edhe këta është Allah i ka bëj dhe përzime, dhe senet dhe barishte, e ka shtirua. Kërë është të ru, këse ka pasin me a marrë gjysën. A shtishmi marrë kërgjën. Veqë që ja ka bëjtë një pjytje ka. Ka unë edhe sa i japë, më s'më të këthim, moqë a ja. Ka unë edhe që gjysën so dh... që imë si... kameta. Ka unë e përshekë, ka thënë sa është pushtetëve të po, sa një shkuarje në fanë një shpejnë toaleta si i blokum si ajaptan prandaj sa so begatit i ka pallau te bara ko ta ma çai pagun çu ky u kon veç ni ni shërim ka boku ka punë me kredit apo ataj namodish ne falim ne ka sht pagem per per begatit se ne pagun ti kur zotin xhelleva ashi duhet ati pagesa mir po do ta bën falendërus do ta bën mirnjos per mesadhurimet ne kur falemi ne paguim begatina allah xhelleva jo çmimi ksoj eshte jo Mirë, po që kur dalim për dënjosa, po, me dal me faturat paguara, të e ke pagu, hec. Ndaj, kja është të adurimi dhe Allah gjëllohë, kjo është adurimi. Kër Allah në përmendem, na e kujtum kusht në kapë këtë begatim. Shkojnë të ndru dhe zërë, na për shambull si muslimat, para se me hëndë nërbuk, para se me pi, para se me vesh një tesh, para se me hinë shpe, qëka thojnë, bismillah, athone bismillah, po, pse thone bismillah, Po se kjo çora, apo gjithë sikaj ka shpjegimin e vetëm që më fen tonë, s'është bash çashtu. Ne themi bismillah për çfarë syje? Për shkak se kjo begati që un tash po për e përdorim, po për kam me honger këtë botë, kjo ujë që po pi, kjo shtëpi, kjo kremt, pe Allahu tash. Un e Allahun po e përmeni, atë po për e falenderoj, pastaj begatin po shëzoj. E Allahu thot me të halal robi an tash. Ej tash me halal. Çe kjo kë dunia është sikurse kopsht. Krejt njerë kan nevojë me marr pei soi. Ke një kanë nevojë me marr pei soi. Mir po, ai që thotë bismillah, e thotë elhamdulillah, u hin kopsht me lehen e Zotit kopshtit. Keq atë han sprijt punë. Unë ndërrmor me hia apo. Ai që hyn kët kopsht pa bismillah, u hi përtej gardhia apo. Ai pronari kopsht po e shë, pse po jo po. e nzan kur del, ju të hongat një herë apo. E ç'kyë dallimi apo? Prandaj na sikurse në man Që krejtë hojnë këtë dunja, edhe ajë që allan e besanë, edhe ajë që nuk e besanë Edhe ajë që krejtë hojnë dunja, sprish punë, i kalonë zëtë i gjellë e valë, dhëtë Ama, kur të krynë të honë në griminë, ajë duhet me dalë për këtu u dikura, dhëtë E kur dëlsht tani, dalën kush pika u hija, dhëtë Ajë që u hijë për dere, që shë duhet me izin e prënarit këpëshët, ajë dhe lërshë mëse A ti më këthonë me hijë, hi të ndërsa e që se ka dekretin e përnarit, ka dhele a jëta. Dhej me bu me hi, me hi rojet, kërës të ka thënë me hi? Qëtër, ka hi përnarit, që? E, vazhë dhe ti. E ata kërës të ka përnë rojet, kërës të ka thënë të hi me hi? Qëka thëtaj? Që kërët, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Na hymë në kopshtën e begative, në shfridzimin e tyre për mes që sajësure. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Panlimi i qoftë E kur Allah në falenderojmë E jo vesh me gojë Por Allah në falenderojmë Duke përmendë, duke adhuru Duke në nështru Duke respektu kufejtë e ti Duke respektu uret e ti Kur him në në këtë dunja Shuzujnë pe gatit, krejtë halal Kur dërsh për dunjas Vë që u kalzon shahadeti La ilahi illallah Që ajo është leja jote Që me teke hongën këtë dunja Vë i sënë udha e marë E tajë vazhda me një kap shtjetër Ku atyta është s'ka mu përkufizime, s'ka ndalesa mu Aja është gjeneti Allah të azogjen Që kja është krejt historie e njerit Që është të vjen, që është të delë që aty është kona për Krejt lidhët me qëtë ajatë Elhamdulillahi Rabbil Ademin Dhe e dytë Allah u thotë Errahmanirrahim Që nëmkuptan Se gjitha këto begati që Allah u pëjau jap Gjitha këto mirësi që Allah u pëjap Këto monen men njërë Gjithë këtë kujdesë që Allah u gjithë për ju e për kujdesit, tëse u ka barqë? Asu në e merë një mezarë, asu në ka interes për juve, asu i duhe një kërgjë e ju, e pëse prazat që të për në njëmanë, e pëse Allah për kujdesit për njëve, e pëse Allah për në begatanë, e pëse për në është përblenë? Ar-Rahman ar-Rahim. Nga sa është i gjithë më shërshmi më shërruesi. Veshë nga rahmeti ti, ju për në Edhe nga rahmeti ti është se i len njerëzit me bugju në prapë begat ju jepa për tënë. Për fundë dhe me thoni isan që i këna përmenë në disa rasët të në rëzët për me e përmjullëm. Shiko rahmetin Allah Gjallohullan dhejnive gjithve. Paramene për shambullë, është kur thonë paramene, së është këtë i qka lërë kjo, e mund shmë është. Por Allah nuk e bërë. Por në për shambullë me qinë, Shvidzimi i begative i kushtëzuar me nënshrim të plod nda e Allah Gjelleuala, pikë për pikë dhe pa gjynarë. U më këndërshtonë tanali, me kënë qështë përshamë. Sa begatit i shumit përshamë të Allah Gjelleuala nëse nuk këmë dëgjën e bëni gjynarë, tanali frimën. Shku më ja, të japëta. Sa so, një i bëngjuna, Allah pëtë i që në frimë. Merë frimë, s'ko këllë? Jepë Allah a fatë. E të lërën më katarin. E të lërën më huësin. Për së zë i badet jonë, adhurimi jonë. Në falëm po, ka herë gjysa merë dhe Allah alëm kushkojnë. Apo të u falë, e dhe të thimë të një kumeta, e dhe qëti tretë, e këtë, e këtë, e këtë, e këtë, e këtë, e këtë, e këtë, e kët A po, kira një klozi ku më pak më poshta, më cilsie, a, dëmë pun për me ngrita tjë nalët, nivel nalët, po prapë Allah gjellë në vëllat, e merë, elhamdullar, me qka kajt kjo? Me rahmet, veç me rahmet, aje është si. i që të mshirështë, me mshiruasi, ju pse, të mhonë, kuaj në teresa i djovë Allah, me i popsej i dënë rëpte vetë, dënë me i mshiru, ndër, e Allah në luqën që Allah të nga mshiran, Allah të nga begatan, Dhe lësë Allah në që të në bënë nga ropët i falenderuës, mirënjahës, që Allah në falenderojnë dhe Allahut janë mirënjahës për begatit, që aji për eja për është dimishtë, mirë pa, mirënjohje me kërkesë e Allahutë, njo me qëfin tonë, njo që është du është të me konë falenderuës, jo, me qenë falenderuës që është aji donë, me namazë, me punë mira, ojër nga gamokat me kërkim falë kur zgabojmë e çufto bosh mirënjos dhe meritues i begative të shqyzuara që nëse kujdet për vllah xhallahu ala nuk janë ngarkuar me përgjësi por i liruan nga përgjësi e begativa dhe pikrisht për kët, tira, përsaet, këtë shpërblehesh me begati tëra ajo është xheneti Allahu na amun suf. Me kash për sot me këtë ajet do vazhdojmë inshallah edhe javë tjetër me kësuture më të shtora e qorsat zoti sholev dhe ndërroft oh sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslim kete safa te muze zoti munsi sepse mundi nuk po shohën mirë kështu mi zoti sholev pa nëse ka mundsi mirë është me një gjë safat edhe ju vleni në komati nëse nuk jeni branda kërkoni vend larg xhamisë ose poshtë që ti bëni vete vend për mufetar hat zoti sholev dhe ndërroft